Ой, не клянися поспіхом, покивала Сата, є такі втрати, що не відшкодовуються навіть свободою. Хіба є ще дорожче від волі, а краса? тривожно запитала Сата. Що краса, ти віддала б красу свою, щоб добути свободу. Гібаття замовкла, замислившись на хвилю, Краса, і обличчя яке привертає увагу чоловіків, і тонкий стан, її граціозність. Важко подумати, що цього не буде, не стане, але ж воно не вічне, тіло постаріє, і краса розвіється, як і мла. Що ж тоді та примарна краса? Хіба не краще свобода? Я віддала б красу за свободу, Сато. Не поспішай, патідева, Подумай ще, доки є час. Я полюбила тебе і зроблю те, що ти хочеш, але зваж все, що буде з тобою. Що можна зробити, Сато, не мовчи. Я готова на все. Гаразд, я скажу. Ради чого Магарадж везе тебе додому, до свого палацу? Чому він закохався в тебе? Бо ти прекрасна. Стань потворною. І ти вільна. «Отворною?» – жахнулася Гіпатія. «Але як?» «Маю траву, яка змінить твоє обличчя. Забере красу». «Навіки?» – тривожно запитала Гіпатія. «Може і навіки». «Я подумаю, Сато», – ледве чутно сказала Еллінка. «Це так несподівано. Те, що ти пропонуєш, я подумаю. Подумай». «Подумай, бідолашне дитятко, а зважишся, скажи мені. Не бійся, Маградже не каратиме тебе. Я мовлю йому, що то знак богів, аби він не вводив до палацу чужинку». «Так мудро придумано», сказала Гіпатія. «Ось вона непроста, да до доволі. Як просто. Але що чекає мене на тій стежині? Мука зітхнула сата». «Вірність веде за собою муку, патідева. Не знаю, чому, та тільки земля не береже тих людей, які кохають і тримають вірність у серці. Сам великий мара бореться з ними. Отож, зважуйся, я ждатиму до вечора. Та не вичікуй довго, бо вже їхати небагато». Настала ніч, і патія лежала в паланкині непорушно, ніби мертва. А свідомість її горіла у полум'ї терзання. Що робити, що станеться, як вона зважиться на страшну дію? А втім, не треба гратися з собою. Хоче вона, щоб її полюбив хтось інший, ні, ні, навіщо ж тоді юність і краса, для кого, щоб жадібні очі роздягали її вдень і вночі, щоб переслідували кожен крок, красу кожен волі взяти у рабство поневолити. Пригарні речі, створені майстром, купує багатий нікчем або забирає тиран, щоб насолодитись ними і відчути себе співучасником, генія і навіть його володарем. У чудових палацах живуть деспоти, а не їх будівники. Через прекрасних жінок киплять війни і падають у прах величні царства. Хіба троє зруйновано не заради гордовитої красуні Єлени, ні, Гіпатія не хоче нести на собі відблиск краси, бо тут уже нема того, для кого вона призначена. Хай станеться невблаганне. Вона вийде на волю, заплативши страшну ціну. Тим більше буде радість її єдиного діяння, посіву знання у змучені страдницькій душі. Вона піде шляхами світу самотньо, вільно, і ніхто не зупинить її, не забажає полонити, Потворність перепустка в цьому страшному світі. Сато, прошепотіла гіпатія, схиляючись до служниці. Я зважилася. Дай твій трунок. Сато мовчки дістала з складок свого сарі малесеньку фляжечку, одлила в келишок, подала гіпатії. Це жива вода, і звуть в гімалаях бальзамом калі великої матері. Одна крапля повертає життя хворому, цілий килишок руйнує красу, міняє подобу. «Дивно», скорботно мовила Елінка, приймаючи жахливий дарунок,